Наш проходить велетень народ У нашому обозі було кілька підвід Що належали так званому партійному господарству Паніна Сам Панін, кволий здоров'ям Завжди ходив пішки, прагнучи як слід загартувати себе Усе його господарство становила похідна друкарня надіслана нам з Москви літаком В друкарні працював лише один чоловік Складач, він же друкар Федір Галагудін під час сходження на Карпати його тяжко поранило. З роздробленою ногою лежав Галагудін на возі і під диктовку Паніна складав шрифтові тексти листівок. Тут же видруковані звернення розбирали місцеві жителі. На десятки кілометрів розповсюджували їх партизани агітатори У Карпатах, як і в Путивлі, Конотопі, Глухові, Шалигіному, ми перебували на своїй землі, були господарями цієї землі. Тисячі кілометрів пройшли дорогами України, поширюючи і посилюючи полум'я партизанської боротьби, полум'я народної помсти, і ворог виявився безсилим зупинити грізний рух наших колон, лави яких безперервно зростали. Месники говорили, «Ворог не міг затримати нас ні на Дніпрі, ні на Прип'яті, ні на Дністрі. Не затримає і тут. Хай хоч сто тисяч чортів виставлять проти нас фашисти», Проб'ємо собі дорогу до нафтових вишок. Оборона німців на Ломниці між селами Мединя і Блюдники була прорвана навальною атакою. Ворожі батальйони, що стояли в сусідніх селах, не змогли допомогти атакованим. Самі з хвилини на хвилину чекали нападу партизанів. Переправу здійснили без втрат особового складу. Не пощастило тільки вівцям. Ми гнали з собою в Карпати великого тару овець. Наломниці багато з них не вибрались із швидкої течії. З'єднання продовжувало марш до Чорного лісу. Коли підходили до нього, над хвостом колони закружляли ворожі літаки. Вони давно вже розшукували нас. Нарешті натрапили на слід. На радостях один гітлерівський повітряний розвідник підлетів на бричу до моста, на дорозі Станіслав Калуш. Саме в цю мить пролунав вибух, здійснений нашими підривниками. Повітряна хвиля підкинула літак, наче тріску. Партизанські батальйони швидко входили в ліс. Над нами пронизливо вили местери з чорними хрестами на фізеляжах. Вони пікірували до самих дерев, намагаючись розгледіти, що робиться у гущавині, а партизани посміювались. Тепер лови вітро в лісі, пане Месер. Гірськими стежками Закінчився похід степовими просторами, відгриміли сутички на водних рубежах, біля залізничних переїздів. На короткому відпочинку в Чорному лісі, навколо багать розкладених у ямах, всі думали про одне – що чекає на нас у горах, на крутих, заліснених схилах, в ущелинах Карпат? Командування загонів знало, що збирається гроза. Звідусіль до гір підтягувалися есесівські і гірсько-стрілецькі полки німців. Противник мав величезні переваги, був на автомашинах, володів шосейними дорогами. Користуючись цим окупанти весь час випереджали нас і виставляли на нашому шляху заслони. На кордоні Чехословаччини, в Закарпатській Україні, до якої гірськими дорогами лишалося всього кілька десятків кілометрів, зосереджувалися ворожі угорські полки. Прогавивши нас на річкових переправах, противник сподівався величезною петлею зашморгнути партизанське з'єднання в горах. Перед виходом з Чорного лісу, край шляху до нафтових вишок у селі Россільна, нас підстерігав 4 четвертий осесійський полк. У ніч на 19 липня, коли ми вирушили до верхів'ї Карпат, я наказав двом командирам Бакрадзе і Матющенку атакувати цю ворожу частину. Тих командирів партизани особливо шанували. Військове мистецтво вони навчилися вже на наших очах у партизанському з'єднанні. Федот Данилович Матющенко до війни головував у колгоспі. В нас він спершу був комісаром Шалигінського загону. Потім, підучившись, став командувати сам, відзначився в бою коло села Блічча.